ما شئت يا ربيكم انت اللهيمن والعيب انت المعين ما شئت يا ربيكم انت اللهيمن والعيب انت المعين شئت يا أنت المهيب والمعين انت المعين إن الخلايض كلها بعظيم جهودك تستعين أنت المعين وحسبها يديك يا رب المعين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 Aduhu, anta almuhaybin wal mu'ein, anta almuhaybin, muta'vzirun bil-risim. Bismillah. Aduhu, Bismillah. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahi. Rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala khayb i kharqih Muhammad. Muhammad wa ala li wa sahbih. Wa tabiru ajma'in. Dr. Samo početku želim da vas poselamim i narodno za želim da opet došli svoj salam i korijentavlji krati. Ubrženje za promocan i pozitivni vrijednosti Oaza i ove godine, jeli kao i prošle godine, organizira školu Islama, pa bi ukratko samo rekao znači, o tom proromu u kojoj smo zaista dužni, dužni, svi da se, znači, pritržavamo. Znači, da svako sve go uzme to ovoj manje, a to je... Škole je se sastoji od četiri časa. Vidite, znači malo smo se od 12 sati, inače treba ovdje da počne jedan, jedan ovaj čas, ali ako bude, mi ćemo to ustaviti samo ostalim, jeli, uskladiti, jeli, sa ostalim časom na, i neće to biti problem i Četiri časa, časa predavanja tematskih jedinica, jeli, i naravno, jedan dopunski, što je veoma bitno, znači da uzmijete to u obzir, i za nagrednih predavača. A to je jedan dopunski čas, peti čas, biće samo je predviđen samo za tih Svaki čas traje 45 minuta do sat vremena maksimalno kako, znači, kako predavač modno je to jel, fino u komponovativnih šalama. Što se tiče ovog zadnjeg časa, petog časa predviđenog zapitanja, on više, predviđen je za više od sat vremena. Znači za više od sat vremena. Tako, škola je slana, znači faktički završava da znate plan igrati ako neko ima veliki neki obavezar. Načisto 7 sati zajedno sa ovim petim časom. U svakom slučaju, ako zaboravite, znači plan program koji ću vam ja kratko znači, kazati, a to je da između tih časova je predviđeno jeli po 5 minuta pa ako ljudi neko da izađe, predviđeno je za znači, za namaz. Nemojte da neko izađe order kaže alđestite se malo prije vremena. Znači svi, svi idemo obvestiti se. Znači prije prije časa će biti kada bude također znači na pauza za ručak i za namaz. Također će biti, i to je predviđeno, znači pa kad radi jedan, radit će svi ako god ne išla. Tako nemojte ono, izlažit se jedan, pa jedan, a onda tako ometati, ometati predavača. Također, u toku časa, iako ti nešto znači, nije jasno, zato se ovo zove škola islama, pa bi bilo dobro, ali najbolje, znam, ako neko, neko to nije uradio, sada može sljedeći put, bilo bi dobro da ima papir i ovoku. Da ima papir i ovoku, barem, Za, ova, za ovaj peti čas previđen, a to je u toku predavača viš e, predavanja da zapišete sebi ono što vas jeli, dodatno zanima ili nešto vam nije jasno. Pa na kraju možete a, postaviti pitanja u slobodnom govoru sa predavačem, a to je znači peti čas. Zato oni vas nemojte prekidati upala hvala, ali gdje mi reciti za ovo, gdje mi malo pojasniti za ovo, Pogotovo kada dođu sljedeći predavači, pa je možda malo striknije, jel, vezano za post, pa je malo to tematika bigače, a ovo su opće i drsovi, veoma, veoma, veoma jel, malo bigače karakter, ako ih ne iziskuju neka preciznija pitanja, je samo još to i tako dalje, ali je veoma bitno, znači, da, da zapišete da ne prekidate predavača, znači, to je, to je neka osnova. Još jedna stvar što bih želio da posjetim, znači, ovdje bih vas zaista molio i, i sestre, naravno također, jel, i vraćom. Svako ko želi da se posjeti ima plan programog vasne tabli, žene ima ih znači jeli ona i je tamo. Također ona plan i plani program da vide i tačno kako se, koji čas i kada je završao i kada je to predviđeno vrijeme za ručak. Što se tiče ručka, veoma je bitno vraćom. Znači, kotizacija, znači PKN. Zaista, znači, ko nema, nema, zaboravite ali prijavite se, to je bitno, znači da se prijavite tamo na spisak tako da se zna tačno je broj porcija treba. Eto, to je doma bitno, znači zaista, znači, koji ima vrme na seore na ovom platiće, jeli, 5 km po svakoj, po svakoj, jeli, škole islama, odnosno jednom mediju. To je, to je našto ono ukratko, ukratko, onaj odmene, što se tiče škole islama, jedna je, draga, da ću još biti, znači, i cijenim sestam, znači, zaista da ne pomijen taj veoma bitno veoma bitno znači jer je naj e, subhana Allah i, i integritet na poznanja والله صاد له novo je, je dugo sada da oduzme gradina da gol s svim blagodatima znanja i tako i i tako i a dovoljno da deci radi da predaju je koji je radi kada čovjek li na poznanja je li mali ciklost svih svekih sehana zato u Udijelite na lahom putu, kroz obudruženje, kroz bilo šta, da pominete Allahov vjeru. Allahov vjera se pomaže na razni način. Od tvoje pola do samog učešća na predavanju. I to je, Bog mi drago, i to je pomoć. I to je pomoć. Naravno. Znači, što se tiče toga, ljud bi rekao, jeli, 1 majec, jeli, citirao bi, a to je, im tam suroba, im surkum, ili sa bitom hladnakom. Ako vi Allaha pomognete, Ali Allah će da vas pomoći i korake vaše učustiti. On ima laža šan da se oporistimo svi ovim znanjem i šala. Veoma je svrstisvodno. Braćo, posavitujte i drugu i sestri. Wallahi, evo ovaj današnji predavač, svi nama poznat. Znači, bio je učestnik, znači, gledi tribine i jedni u Klinčevoj džami. Magister Samir imam, znači, Magister Ševjec gov brava. Naš brat, dobi brat prešao je, znači, izbogojna da dođe sluhan autozno, a mi ne možemo ovdje istuzle probuditi se, još je maksu napraven tako u da počne u 12 sati, ako on je malo više na koće da spava, da se odmori nedelja, da ima vremena i da se odmori i da dođi. Zato, podsjetite druge, za one koji nisu došli, podsjetite, inša Allah, pa da nastavi dolaziti, jeli, na školu islama. Još jedna stvar, veoma bitna, ako nećete isključiti komplet od tebe, stavite ostavite i nasarniti. A, ah, nagrađena tih ali je, da stavite kada počnemo, da to bude ako bude u slugu, bez nekih prijekida. Eto, eh. mišao, je ostalo nagravi, da, stavamo, da, li, to, da, mi, da, prvi, da se prvi muske znamo, no? samo.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 فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد زحوالا припада uzwišenom Allahu dželešanu njega slavimo i hvalimo naših duša i naših loših postupaka i kod njega tražimo utočište od prokletog šeitana. On je objavio u svojoj časnoj knjizi Kur'anu u prijevodu značenja o vjernici bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite drugačije osim kao muslimani. Kao što je i najavljeno, ja ću vam držati predavanja iz Fikha. Iako su to opća predavanja, kako je spomenuo e, uvodničar, ipak e, u sklopu tih predavanja bit će i važni detalja, pa vas zato molim za pažnju i pozornost. Ono što vam ne bude jasno zabilježite pa ćemo poslije zajedno pokušati dodatno pojasniti kada budemo imali ovaj dodatni čas. Prvo predavanje ili prva tema nosi naslov Uvod u islamsko pravo sa posebnim osvrtom na glavne šariatske izvore. Fikh, islamsko pravo, izveden je od arapskog glagola fekihe jefkahu, što znači razumjeti, shvatiti, poimati. U ovom značenju riječ Fikh je upotrijebljena u 71. ajet u sure An-Nisa u kojem Allah dž.š.u. kaže: Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Fama li ha'ulai'l-qawmi la yakaduna yafqahuna hadisa. Šta je ovim ljudima? Pa oni gotovo ništa ne razumiju. Također upotrebljena je u 91. ajetu sure Hud, u kojem se kaže Ja šuajbu La nefkahu kethiran mimma te kulu a inna lana rake fina da'ifa O šuajbe, mi mnogo toga što ti govoriš ne razumijemo La nefkahu Ali i u mnogim drugim ajetima u kojima Kur'an opisuje stanje nevjernika i njihov odnos prema objavi odnosno njihovo nerazumijevanje objeve. samo na jednom mjestu u Kur'anu riječ fik upotrebljena je u formi u glagolskoj formi tefaale uh, u značenju vjerske nauke a to su riječi uzvišenog umakanal mu'minuna liyanfiruka fa laula nafra min kulli firkati minhum ta'ifa lijetefakahu fid dini walijunziru kavmahum idha rađa'u ilihim la'allahum ja'hdarun. Svi vjernici ne trebaju ići u boj neka se ponekoliko njih iz svake zajednice njihove potrudi da se upute u vjerske nauke li lijetefakahu fid dini i neka opominju narod svoj kada mu se vrate da bi se Allaha pobojale. U terminološkom smislu Fik se definiše kao nauka koja se određuje prema ljudskim postupcima, to jest definiše ih, određuje se prema njima sa šarijatskog stajališta, definiše ih kao naređene, zabranjene, preporučene, pokuđene ili ostavlja mogućnost ili slobodu djelovanja u konkretnoj situaciji. Također, fik se može definisati i kao nauka koja se bavi praktičnim šerijetskim propisima, koristeći se parcijalnim argumentima iz šerijetskih izvora. Ali je fik i u normu pretočena Božja volja sadržana u dva glavna izvora knjizi objave i riječima i djelima poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem Kao što vidimo iz navedenih definicija centralna tema fikha je ili glavni predmet njegovog interesovanja je šerijatska pravna norma u svim njenim formama, obavezujućoj, zabranjujućoj i njena primjena u raznim životnim situacijama i aspektima na temelju već utvrđenih pravila derivacije i na osnovu dva primarna izvora Kur'ana i Sunneta. Dakle, to je centralna tema Fikha. U savremenoj pravnoj nauci pod pojmom Fikh često se podrazumijeva visok stepen poznavanja pravne materije ili pravničke vještine koje onome koji ih posjeduje omogućava da se bavi iznalaženjem rješenja i za pitanja koja nisu obuhvaćena zakonskim tekstom složenim pitanjem i koja zahtijevaju dodatno istraživanje i proučavanje neki islamski pravnici neki savremeni islamski pravnici su spremni ići i dalje pokazati pa da je istinski pravoznalac onaj koji je sposoban iznalaziti rješenja za složena komplikovanja, kompleksna pitanja uz naravno ona osnovna ali je opće prihvaćeno mišljenje da islamska pravna nauka jednako obuhvata i ova jednostavna pitanja koja se lahko i jednostavno mogu razumjeti iz Kur'ane i Sunneta ali i ona novija, složenija kompleksnija pitanja koja nisu spomenuta, koja nisu konkretno spomenuta u zakonskom tekstu. Kako dijelimo islamsko pravo? U općem smislu, islamsko pravo se sastoji iz dvije temeljne oblasti. Prva je ibadat ili obredoslovlje, a druga je muamelat, Ibadat reguliše uh, čovjekov personalni odnos prema Allahu dželle A muamelat reguliše pravne odnose pojedinca i društva i njihove međusobne odnose. O ibadat ili u oblasti ibadata spadaju propisi čistoće, namaza, posta, zekata, hađa, kurbana. Dok u oblast muamelata spadaju sljedeće pravne grane. Prvo, građansko pravo, kojim se regulišu imovinsko pravni odnosi. Zatim, drugo, Uh, fikul usre ili porodično pravo ženitbeno pravo kojim se regulišu bračni odnosi među supružnicima ili odnosi unutar porodice Treće, treća grana koja potpada pod muamelat je nasjedno pravo ili faraid kojim se reguliše prijenos vlasništva ili zaostavštine sa umrlog na njegove nasljednike. Četvrto je sudsko pravo koje obuhvata propise i norme sporenja pred sudom, svjedočenja, priznanja, zakljetve i sl. Peto je krivično kazneno pravo koje se odnosi na pravne delikte i sadrži propise čiji je cilj zaštita temeljnih ili univerzalnih vrijednosti koje inače islam štiti. Šesto su ustavne norme u vezi sa vladavinom i korelacijskim odnosima vladara i podanika ili e, drugim riječima rečeno siyasetu es-šer'iyya islamska politika. I sedmo je međunarodno pravo koje tretira odnose islamske države sa drugim državama u miru i ratu i položaj nemuslimana u muslimanskoj državi. U praksi termin muamelat se često upotrebljava za ekonomske međuljudske odnose. Važno je znati da skoro jedna desetina da se skoro jedna desetina kuranskih ajeta odnosi na pravne odredbe Na propise. Od tog broja najveći dio otpada na porodično i građansko pravo čak po 70 ajeta. Zatim slijedi krivično pravo sa 30 ajeta i međunarodni odnosi sa 25 i tako dalje.